گران مخترم عوردن کو دمولانا عبدالباری صاحب در دور اے تفسیر قرآن دا چنیا نمبر کیسٹ چپٹو پائے محل لافر اگزائی مسجد کی په سات دوزار نو کی شیر ہے دو دی دم ملاوی دو پتر ایسا تی نشاہ سنت کیسٹ اینڈ شیر اس مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان اس دی مین چوک جانگیرہ روڑ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو چه ما اوی چه زستاسو ده پارا و ده خپل ځان ده پارا مثال نمومم مگر ده یوسف علیه السلام ده پلار غونی آغای خبر کرده چې فصبرون جمیل والله المستوان و ما تصیفون بس ما سره خصبر مناسب دی او د اللہ رب و لیدتنا به امداد غوارم آغای شرزی اللہ انهایی ما ده خبر اوکڑا او پاس ده موی زد اختکی ناسم پیغبر علیه السلام پا مجلس که ناس ده نه ده ده مجلس نی چ الله وحی رسول کلام نبی علیہ السلام باندې آثار د وحی شروع شو او آثار د وحی دا او چې په یخ جمع کې به په نبی علیہ السلام صلی الله علیه او له کده بل غلردو دانو غني به د نبی علیہ السلام نه خو له شروع شو پیغمبر علیہ السلام باندې وحی وا با چې هغه حالت ختم شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې سر کې کلاوکړي نوې خاندل تاندې خوشاله او نبی علیہ السلام دمن باندې خبر ادا وکړه اے عائشہ ابشرین اے شیخ خوشال شبین ما تمورې پاسو دې پیغمبر علی السلام شکریہ ادا کا او има وینا زبد اللہ شکریہ ادا کوم لوی الله زمہ پاکي د اسمان نرو لګلا نو دا دغه پاکي ایتونه دي عائشہ رضی الله عنها زمہ پوخ اعتماد په الله وو چې الله بزمہ پاکی را لګی خدا خیال مینو چې قرآن کې بزمہ بارکه ایتونه رازی ماوی بی نبی بیایل السلام بچ خوبو کی تو خوبوينی اللله به زما پاقییت پې ظاهر کې قرآ کتونونه را لو دا خو زما خیال کېوننو چې اللله به دوه لی مقام را کوي نو الله تذکرہ کوي د دی واقعې انله نه جا و بلیف کې یکن نهنا کسان چې راتللی وکړه دروغو ته لمبی ټکې چې قرآ زي کګی ی دروغ ل اوس بتون من کوم یوړی اړله د ستاسوونه منکوې ویزکه چې منافکانو خوځ مسلمانانی سابول که القران <سؤال> لا تحسبوه شرا لكم ظن ما کوئی بدی با می ثنا کار فلزان لپاره زیرا کې نبدې ستا سود لپاره بل هو خير لكم بل کې دادی غرس ستا سود لپاره اول غرض ځکه الله په کې صورت راولګو په دې صورت کې پورا حکامات دي له جون ده لكل امرئ منهم تطارد هر یو کسب دیکی مكتسب من الاسم صدا ده دا چې د کړې د ګنانا والله دي تولله کېبراه او هوکس چراتتللی وکړهغلووی کار ته من هم پهدي کې له هو عذاابناظیم هغه د پااره داعذااب دی ډیر لئ کم چې منافوب د لایپنی او ابنیلولو ابنی او دغ د پااررهویاعاضاب دی, دی لاله ځجر ورکې ممناننوله لهله وللی نو دا خبره اس سمینوته مو کله چې تا سوواورې دل دا درروغ ځل ممنونه مومناتو چې ګمان کړ معمنانو سړو ممنانو بی انفسهم بخبلو ملگرو خیران دا خیر, خیر وقالو او دی داسی ولی نوی ها زائف کم مبین چه دادی دروغ اخکارا دا بلا دبو چیو پاک دامن باندی تهمتو لگی دو نو پدی او تهمت پی ولگو منافکو نو دو خبری باتی معلی بیگی یو دا چه تهمت لگو انکه منافک دی دو ام دا چه بدی اخبل او دا خیر چې که ها دا اوائی چه ها زائف کم مبین خصوصا چ د د ساب نه پاک په سووکې ده د روغی دی مووددی که په کتاب کې سیکین ای د روغ الله رختیا ووي لولا لا جا والی دیولې نه پیششکې په دیبانې به ارباتې شوده سور ګان په ااضله میاتو ب شوده هره د ایران هر کله چې د راله او نکړه په کوواانو د فلا کا کسان ع الله ی عمل کاذبونه پهنی د الله دویدي د روجن. والله الله فضصلل اللهعلیکم ک فضلله الله په تاسو او رحمت مهرببانانی د الله چې دنیا والله آخرې دنیا آخرت کېله کوم نخه مخبرابه سدل تاسوته فیما په سبب د هغې اف کوم چې تاسو مشوله شويفی پهغې کې عذا به ناظیمه ذاابلوی تاسو په خپلو جبو ته کولوونه دافه کوم به خپلو خللوباندي ما غسلی سکومېیلمون چې نه تاسوله راپغې بانندې صدلیل پهتحصونه هن تاسو غمان کوو په د معمولی خبرېوه ان د الله عظیم او دا د الله پهنیزباندو ل خبره ده مطلبدي په مهم مسلمان تهمتله کې دا مو چې کې د معمولی خبره الله دا ډیر لوی جورم دی یو خبره خدا شوه. چکهلبه مؤمن مسلمان تهمته لګیرو نو ته به مومن مسلمان نه خیر ګمان وکړه او پخلبه نه د غینه کار وکړه ځه دا ظائف کومبین داخ ګاره دروګ دین او بل د لوی ګناو ګڼه گنا وړای او بل قانون بل ادب ولولای سمعهتموه ولینا چې کله تاسو اورید د دا دروګ قل چې تاسو ویلې ما يكون لنا ندی مناسب زموند پارا انا تکلم بی هازا چی مونگا په خوزاو پا دی سبحانکا پاکی دتال را ریا اللہ هازا بہتان و ډیر داد دا ډیر لوئی دروغ دیوی تاسو داسی ولی نوی یا ایزو کم اللہ منکی تاسو لر اللہ رب لیزت انتا او دولی مثلی چی واپس نشای مثل دی دروغ تا بدن چاریهم ان کنتم مؤمنینا کئی تاسو مؤمنان اللہ ایزو دی زدا ته حکم کوم چې بیا دا کارونه کوي او يبين الله لكم ال كل ذات فلاتنا والله عليم حكيم الله دې په اوه حکمته وله ان الذين يحبون ان تشيا الفاحشه غره يذكم الله وي الله منكيت اسد دينه چرونه ګرځي مېسل دې ته چاري هم الله بیا دا بیا دا سکارونه کې بچاتو مهمه تلګې حاصل دې سلې حاصل دې دغه جماعت او د ډلې ممل کرے کېږي چې څوک په صاحبو توهمت لګې او څوک صاحب بدنامي لکه جماعت اسلامی هاغه جماعت جزان لېنم جماعت اسلامی خري مشري مغظوبي دې هاغه وایي چې آیشي هغه کله په یو صحابيه تراس کله کله په بلې تراس کړي الله د داسې ډل ملګې کېږ دارنې او بل یو محقیق تیر شوی دی چا هغه د ام ماوی الله باره کېغ ناروه الفاظ استعمال کړي دي محمد امین سدر او کارړوي چا هغه د ی په خلوب نه را ځي د امری ماویرض الله باره کې وئ و چې د ام ماوی ځوي ی ید به د خپل فو سره سنا کوله د اميري مافيته زیه زیده چې هغه بل خپل خوند سره نیکا کوله او اميري مافيته پټه مو دي دا دوی پټه ده نو زموږ لري توهماته الله رب الاولت په غلطي تی نه لیکلې شي الله دې وتعالویا مافيوږي الله رب الاولت دې ټول مؤمنان مسلمانان چې چا په غلطي سره دا خبره لیکلی دا الله دې ټول او تمافيوږي نو چې کمه به خواند شي اغانو قذنا امدان دا اقوال نک تلکڑی الله دے تباہ و برباد کین نو الله رب ال عزت توي جدداسه خلق و ممل گری کی گئے چا غی صحابه بدنامی و یبین الله لكم الایات بیان ی اللہ تا استخبل ایتنا والله علیم حکیم اللہ دے پیا حکمت والا ان کسان چ خو خیدا خبرات چ خرش بی حیای فی الذین امنوا لَهُم عَذَابٌ عَلِيمٌ نَذِيرٌ لَهُمُ الْعَذَابُ دَرَدْنَاك فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ قَوِيٌّ غَيْرُ مَطَالِعُونَ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ طَاسَنُ پويږي الله وي چې کوم خلکو د اراده دا, اراد دا چې په مؤمنانو کې به هيي شي لَهُم عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَهُمُ الْعَذَابُ دَرَدْنَاك عَذَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ قَوِيٌّ غَيْرُ مَطَالِعُونَ تُمْ لَا الله پويږي او تاسو نه نو مومنانو مسلمانانو کی چې د چا ده بهایې د ارادی ارادې الله ویله مازاب علیم د دې پاره د دردنا کازاب په دنیا او اخرتې دنیا او اخرت کې والله یعلم الله کویږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پویږي ولولا فضل الله علیکم کچره فضل الله پتا سو رحمتو مهربانه دې الله وان ان الله رؤوف الرحیم او لا دې نرمی که انکه نو دانان فضا ته کوم کوششونه شروع دي. پړ میډیا، د اخباراتو کې، او پټی باندې، هاو یا دغه د سکول او د کالج د ان جی او س په ذریعه باندې، دا ټول به هي نه خورې. ان جی او دی چې زنانه د کور را بهر شي. خله کوئی امدادونه کوي او دا کوي، نور په منظر هم لګو کوران. امداد خو کوي خدایږي په شي شاته دی. یونیورسایټ دې چا سره امداد کوي دا غي حالات لګو غړی چې دروستونه سره کوي سنور کمي کم به نو الله ی څوک چې دا خو هي چې به مسلمانانو کې به حیا ی راشي الله دې له درنا کازاب دی ولولا فضل الله علیکم کنا فضل الله پتہ سو ورحمتو مهربانی دې الله وان الله اوفر رحیم او یقینا الله دې نرمی کونګه مهربانا یا ایها الذین من لا تطبیع خطوات اے ایمان والو تبی داری میں کوئی نہ قدموں نو دے شیطان ادب کی ذکر دا ایت کے ذکر گئی ادب مومنان ہوتا جے منافقت دا کارنزان بچتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تطیعوا خطوات الشیطان تبی داری میں کوئی نہ قدموں نو دے شیطان ہممے تبی خطوات الشیطانی چاہے تبی داری او کڑا دے قدموں نو دے شیطان تو انہ یامر بالفسحائی نو د حکم کوي بالفا ش د بهمون کاریو دنا را د حکم کوي د کار چې هغه قبیح دی والمنکر کاریو د هغه کار چې شریتوتهنا رويشیطان به د ت کارونو حکم کوي غې ته بهقلم بد شریعت شریت به مبد وي نه د پسې مځئ لکه ګوره ځنا ده شریت مبد و یا کله مطببد وی خوشیتانان دی نه د د والله الله عَلَيْكُمْ فضل اللهعلیکم ک فضلله الله پ تااس رالیګل د قرآن ووررحمتوهمهرببانې د الله ربړېت رالیګل د صورتې نور مما د کامن کوم نهبه پاک شو ستا سنامن هدن یوتن بددن چری همم الله یو ذقي من یشاولیکن الله پې چا له چ والله او سمیناالم الله د اووریدون کې اوپیا واللا یا ت فضل من مستح ابن اساس رضی اللہ عنہ دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رشتہ دارو دیو غریبا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدلا زکاة دارنگ خیرات بے ولوارکول مالی به بے وسرکاو چکلا پائشی صدیقی رضی اللہ عنہ دمی منافقان و تحمط لگو او دوم دا خبر اکڑی ابوبکر صدیق قسمو کې جننن نه بس بزودل اسشه نور کوم زو سر احسانات کومه دې زماده لور په توحمت کې د منافقانو سره شریک شو الله یتو نراولې ګل ولایاۃ الุลفضل قسم دین کې اغا الุลفضل قوندان د روالی او دین کې منکم ستاسو نه وصات او هغه قوندان د فراخوالی په مال کې د آیت لوی دلیل له فضیلت د ابوبکر صدیق جالاو ایتاسو کې کوم غره والی ولدي فضیلت والی پ دین کې او ډېر مال والی نو نديري قسم نه کوي اي يودو للقربه دوور کولن خپلوان او تا والمساكين او مسكينان تا والمهاجرين في سبيل الله او هجرت کهونکو تا پلار الله کې من ادا د دین دي قسم لګي چې دلاب سنور کوم وليعفو معفيو کې وليصفحو او مخديوالي الا تحبون ایا تاسو نه غوای ان یغفر الله لكم چې الله بخنو کی تاسو ته الا تحبونا ایا تاسو غواین ان یغفر الله لكم چې الله بخنو کی تاسو ته والله غفور الرحیم الله دې بخن کې مہربان او <خصف> ابوبکر صدیق چې کله دا آیت واورید او غوی زغوالم چې ته د ما بخنو کی او بیا دې د سر نور ډیر اندات کو او خو ور کول وې زه دا غوالم ما دې مافګلې پدې نیته پدې راځه چې ما الله مافي ان الذين يرمون المحصنات الغافلات تخفيفي دنيوي او اخروی ذکر کې منافقان وي یقیننا کسان يرمون المحصنات الغافلات چايب لګي په پګډه مون خبرو زنان المؤمنات چې مؤمنانی وي لوېنو په دنیا او اخره فضیلانه کله شه د دنیا کې وله همماذاابناظ مودي د پاار د عذاب ډیر زیاتلوئ یو متش حدوالله مال سنته هماکرات چې کوهبوې ج دد په ید ماله سونه دد په ارجللو موپ بماکانو عملون پاغ عملوو چېد کولله چې د قیمت پر دیله زاب دی اوکه چې د دقیمت پرز به دجب په کوي چېله په ما باې په سابو تهمت تړلو دروغې راپندې ويلو. لا سونو به گواہی کوي چې الله په ما باندې غلط نیکلګړو د صحابهو خلاف خپې به گواہی کوي چې خدایا په ما باندې د صحابهو خلاف جلسو ته تلګړو یو مایزين بل غاراز یو معنا د دې منافقانو خداتول کارونه کړو یو کلیګلی نیک کلی دې نه خدا کړی خدای لیکل دوست نورو منافقانو کړو کنه خو چې کله سړې په یو مجلس کې ناسي شاریکې نو په لاسم خو دې خپېم نو دا ټول دای د عائشہ صدیقې په تهمت کې استعمال کړو الله دې لپاره درنا سزا ده نو دا یوازې هغه لخوا نه و دي وخت یو سړی په یو صحابي تهمت لګې نو کبه جبې ویلې نو الله رب دې زتوې جواب مګواہی کین پلاس خبرې کړي لاس به بي گواہی کړي خلی کلی کړي خپل اطلا کړي نو خپل به بي گواہی کړي یا مازن پدا غرض يو فيهم الله ربور کدي لره الله دینهم الحقا بدله دې پورا وَيَعْلَمُونَ أَوْ دَيْبُوَشِ أَنَّ اللَّهَ وَالْحَقُّ الْمُبِينُ يَقِينًا اللَّهُ الْحَقُّ د دې رښتينه الْمُبِينُ ښه طرح بيان کوي انګې الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ دا دليل په پاکيت د عائشې صدیقې رضی الله عنها وي الْخَبِيثَاتُ وَلِتَخْذِيلِ الْخَبِيثِينَ دا پليته سړودو لپاره دي بل خبيثون لِلْخَبِيثَاتِ ولید سړی د پلیته حضو د پاار دین و تو یباتو ل تو یبی نه پاکېښځې د دین سړو د ل تو او پاک سړی د پاککو حضو دپه دي غلاکه دغه پاک دامن مبررهونه پاک دي نیمما د هغ نه یا کوونه چېای دا منافقان یو <خصور Luck> مطلب خدا شو چې تاسو پیغمبر ته وګورئ که پیغمبر لمن پاکا کوه نو بیبي بهون بی بی بی پاک کوئ دا یو قیسمه تریزم دی چې و منافقا ته د پیغمبر پهله منه باندې داغ لګئ د پیغمبر په بيبی ګته چتای لړشه د خپل کور خبر دی واخله پیغمبر پاک دی او بیبی پاکه ده ته پلیې نو د خپل کور غ مکي د ځان غ مکه ساز ل دی نو د ښې جوړه بهنج دا دګه ډیر ل الظام همدي چې پليته خزيده پلیتو سړو لپاره وي ساکور کې بچته پليته خزا وي دا, دا ولي وي الله الله زما پدین غیراتو کا زبا در باندې غیراتو کوم او ته به سړې توهمت لګئی چې کم توهمت پتا لګئی آ بول زپ کور کې رهو او بل ادا دا چې دا دا هغه صحابه چې هغه دای شي صدیقې پاکي بیان کړي وا دا غي ډیر لوي الله رب العزت مده ته او دا منافقانو زم بیانې څنګه ال غبيساتو پلیت خبری للغبيسین دا پلیت خلقو کار دي والغبيسون او پلیت خلق للغبيساتي پلیت خبرو ده پاره دي وتيبات او پاکي خبرې للطيبین دا پاکو سړو کار دي وتيبو نو پاک سړی للطيبات دا پاکو خبرو ده پاره دي پاک سړی دا پاکو خبرو ده پاره پلیت ده پلیتو ده پاره نو پاک به پا کې خبرې کوي چې معشره پاک پاکشي او پلی به لګي نو د پلی د خورولو کوشش ب کوي پاقییت په جامانه را ځي چېګ ن سړی د جامههواچئ چې کل او صورتت دی د دیدار جوړ کې پاقییت راضی پهعمل او په کردار بندې د ملک ته به په کمه رالا راله کې بله چاو لګ لکتاري هوګور پته به د تو لې چې چاو لګو منظوری چار کړان نو چې کم خلک دا کارونه کوي الله دې پليتو خلکو کار پليتي نه دې جوړ سره مدد څوک کوي ان جوړ سره تا اون څوک کوي چې هغه پمل کې فساد خورې الله دې پليتو خلکو سره پليت خلک بغردي او پليت کارونه بکې الخبيسات للخبیسین پليت خبر دې پليتو څلو کار دې پليت څړي دې پليتو خبر دې پاره دي وتطيبات للطيبین پاک خبر دې پاک څلو کار دې طییبو نل طیبات او پاک سړی د پاکو خبرو په اړه دي حضرت چه القرآن رحمه الله مخکې راځي کې دا بیان کړو نو یذما په ډېر رازونه دي وي یذما په ډېر رازونه دي خو هغه باځه رات سړې نه حالان یو یو د دې معاشرې ناصر چې د معاشره کې بکړداري سوک کړي معاشره کې به هیڅ سوک وري د کمي غالي راولې ټول خلکو ته معلوم دي خو ته ښه کاری خو چا ته معلوم دي نو سترګي به پټې کړې دي او سو کوئی جزایره ده دي لګيای کنا زه خپل کور په من کې ساتم الله ربول اذا توي چې پاګه څړي ده پاګه خبرو ته پارا دی او پلي څړي ده بلته خبرو ته پارا دی نو پاګه مو پی جنا پلي تمو پی جنا بس پلي باغی چې به هاي خورې په هارا طریقې جې ټيوي لار هاري این د یو تاریخ د پارا لار او مهنت کئل لګیا دی چې دی دي کدا فائده ده او دا فائده ده او دا فائده ده دارنګی جذنو د مغربی تهذیب د دې لپاره چې لګیا دي او منډیو ترلې وਹੀਂ نه بدغا پلید دیو د پلیتو تو کار پلې تو پاک سوق دی پاک هغه دي چې د قران او د سنت خدمت کوي دا هغه د دنیا په یو ګټ کې دا وکړو بل ګټ کې نه او قران سنت باندې عمل کیني دا هغه تعلیمات مخفلهم په بل په بدن جاری کوي او بل داوت ورکیني الله دې موږ او تاسو په دې پاکو کړهولي او لي او لا یکا دا پاک وبرائونا بيد بيزارا مما يقولون داغنا چ وايدي لهم مغفرۃ ورزقکم کریم دې لپاره دا بخن او رزق عزت یا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم فيها نعم ولكن اذا ناديتم فادخلوا فيها سلاما ذلك خير لكم لكي تطمئنوا وتاخذوا ما رزقكم الله حلالا وكنت امرؤا تقيا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم فيها نعم ولكن اذا ناديتم فادخلوا فيها سلاما ذلك پدیکور تور ده نکېږي نو قران مجید دې ځای باندې حکم لګایي یا ایه اللذین امنو ای ایمان ولو ورغه لفظ د امنو راړي دا ولي زکه مؤمنات اخو الله منه لیدې قران دې منه لیدې د اسد الله کا ماتم یا ایه اللذین امنو ای ایمان ولو لا تدخلو بیوتن مدن نه کېږئ کورنو غیر بې کوم بغیر دخپلو کورونه حتى تر پوری پورې تستهنییسوم چې تاسو اجازت طلب ل بګي او توسللی موله اهلی او سلامواچوي پوسیدون کوداغې ظ کوم خیررو لکوم داستاسو د پاره بهتر دلهله کوم تذ کونه چې دپه چېنسیت ااخلیئ الله پردي کور ته مدن نه کېږه تر دی چې اجازت ااخلی او سلام واچ جی اجازت دیوغه استو سلام دیوچو نبی ورزه د دې طریقه سره نبی صلی الله و سلام با لمبه کور خوا کې ودری دو اول به سلام با چو السلام علیکم او بیا بیا ادخل ما تقدم دراتلو اجازه شتا لمبه بسم الله بیا بیا اجازه دتو امام قرب د بری رحم الله او کل دم ذکر کړه د مخاله د عراق د کور سوکو یا بهر رو وتن لمبه بسم الله چا بیا اجازه دتو کوړه او یاداسو که چې بهر د سره اجازت وخل او چې کله دنه لړشن بیا سلام ما چوا له مه اجازه بیا سلام شه او د نبی صلی الله علیه وسلم نوم دک کسه نه کلا چې له مه بیا سلام واچو السلام علیکم او بیا به ادخل اعوذ بالراشم مو کنه نو یو زید تلاله نړو مه سلام واچو او بیا اجازه تدنه کیدو غواړا که سلام دی واچو تلای دیو غولا دروازه دیو ټکولا څوک را نه زله ده کار کا کاسو ګراناله نو بزاه او کرغه او ته اجازه ته شنو دنه لړشه او کی اجازه دتهونه شنو واپس راځه ذالیکم خیرلکم دا اساس لپاره بهترا ده لعلکم تذکرون دغه لپاره چې تاسو نسیت واخلای شاید چې نسیت قبول کئ فلم تجدو فیها حدا کنو که ونمندو تاسو په لیکور کی اوتن نه فلا بیا موردن ننږي ای دیتا حتا تر دې پوری ځنل کوم چې اجازه ټوکړي شita سوتا و ان قیل او کته ته اوېل شل ارجعو چوا و ان قیل لکم ک اوېل شل تاسو دا, دا ارجعو واپسېن فرجعو واپسېن هو ازګا لکم دا خبر ډېره بچوونکی د تاسو لاره د بدنامينا ډېره پاک داسه سوده دا طاران والله بما تملون علی الله استاسو په مالونې باندې پواله کدا تو ویلو شیجوه پسنه دا واپس د یو خدایر دښمنیکې کدا شیوسی ته ته چې دیولار یو کورته دوه لري کوسی راغلی په یو کوسه ده راغې او د په بلا کوسه لاله او دی یو لید چې ته په دې کوسه کور کورته دی راغې کور کې درو اته وکولې چې فلان کیسه شو کور نه جواب ملو شو چې اخونښتې به بیا ویزه ما غم خادي پاتې ما په خپل ولې دې چې په دې کوسه کور کورته راغې نور ته درل الکاکه کور هممي نو چې تا ته دا ویللی شو چې هغه کور شت نوسته بسسته به اعتادو کا نه ستا اوسهکار دیته بری زبل ټم ک شا او که دا د تهویل چې کور د خوفااریغاه دی یا د ټن ک شو او پهنو په د خ کېګ ما د کور حکم دی او مجبور نه بې را دی علیکم سال کوم جونا نیشته د په تاسوګونان ته د خولو بوت چې وردن نهشي کورو نوته غیرره مسکوونه ین چې ن صدو والله یہ متاع لکم بدی کے سامانی ستاسو د فائدې سامانی مطلب دا دی لکیو دکان دی یا یو बैठक او اجړه ده او یا یو دفتر دی نو چې اغه تو ور دی زګای کې خونا او ضرورت نه شړې دي نه دا څه ور ده وللا علماء الله کویږي ما پاغس ته په دوه چخکارو کې تاسو ما تکتمونه پاږي په ډاويین كل المؤمنین ادم قانون دیم بنیاد د سنا هغه د نظر او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا, دا, دا نظر د شیطان د زهرې له غوشونه یا غوشې دی چې د انسان پسلو لګي لړمبه بنیاد د سنا هغه د نظر نه لګي نو الله د دی باره کې سو حکم را ذکر کړي کل المؤمنین هویا مؤمنانو یا یغذو من ابصارہم چې کته دی ساتي د خپل نظرونه ی افظو فروج او حفاظت دا دا پاک دی کوي د خپلو شرمګاو ځالکه دا طرییک ډیره پاک ساتون کې د دلاه ان الله خبرون بما ماسناون الله د خبردار پاغې چې د کوي الله ممنانو سړو ته ووایه ی غو مناب سوار هم چ خقته د ساتې خپل نظرونه سړی به کته او د خپلو شرمګو به حفاظت کوې ګوره نظر او شرمگاہ یو ځ ذکرړه ځکهه چدنه زرنا بنیاد د زینه لګی ا بیا سړې کاله کاله مجبور شي زینه تا نو الله ربول اذا کوئی چې سړو توای چې کته نو چې سړو تو ویل شو کته ګور اندازې 탄 لاری دي نو سازان استادان وای لومبه خو خلک یو بل کرزي او رازي نو جنا حکم راغې چې پر دې کور ته مردان نکیګا نو اوس یې 탄 وای چې دایو لاره بندا شو بل لار ولو ګورم دې كوسه کې ناس دي چې جنا نه تیریږي نو دوی توای فلك ور غره خلین نشی او ته تلک خو غورا کنا نو سړی ته وای ته ځاناته وګرا چې سورم دېدار چیلې دا سور خپل پیژاره چولې دی او دا سور خسته بنداله پیدا کړې نو ته توې ته وګرا الله حکم راولي کې کزنا باندې نو بس موږ ور وته الله دې زمونږ استادو د ټولو دغه صفات وګرئ چې کم دې ده کې قران دی لیدې چې یغزو یغزو من ابصارهم نه خدای کې بعض نظرونه او ګورمن اپساره هم دې کړې نظر حسن بالکل سترګي پټي کی او تداز برګي کې چیرما تخکاری نه او مخامخ په ورشي غراب بولاور یا تو ګرځې یا غا نو داسه بنه کوي نه دوه نظر کولا او ساته ځان دې بچي دا کوه صحبت ځان بچي کنه په بازار کې کته نه اغراوانو خدایشته کدان ندان بچي نیق په دربان دې رازي وکل المؤمنات یغززن من ابصارهن درم قانون څړې دوی ته تم ګور نه خوځې دوی ته هوتلو غو غورا کوي دا د فلنکی کاکا وزې دی وي ته ته وګوروي باکل للمؤمنات او يا مؤمنو خذوا يغضن من ابصارهن ته کته د دې کې دی د خپل نظرونو نه او يحفظن فروجهن او حفاظت دی کې د خپل شرمgahونو <تصفح> نه نشې دا کاری وکړه نو شیطان و ته وای وردا <تصالك> دانځي هغه تا ته نګوري هغه تا هغه تا نګوري نو دا تا چې کالی کالیا دی او دا تا چې دوره خمزیدار پاوډر دی لګولینی او دا تا چې سورخی لا گولې دا نو دا بسوک ویني اخر د دې څه غرض دی نو دا به د کالو خاراکولو په غرض باندې چیل کله سمایه کلر وانهي نو پدې ګوتو کې به پلاسنو کې به ګوتیا چولې وګډوګډونو ګان به مسؤلي لا ګولې یا به خپل بری خودي سزا نه ورغونی بې نو يردا خو چاونه لیدل نه با کله د چیل نه بارکې یا کله بدن نه کوي الله وی ولا یود دین زینتهننا مليخګارایې خپل زینت ته یا سړي اوس خودي تاج ته تمشتي د کیو دې چټپټي په بازار کې جګر مخ مخې اختاراله استونه اختارا هرڅه کاره هغه پړونی یو د په بره بره راتل لنډې د لنډې د نوس د کمیون په پر راله او چېلوونه پاتې یره چا درې شوشاننا کېنا غم داسې چې د لپټونه لاندې والله دی نه ځیننه ته هم نه نه د اختکاره کې خپل زیینات الله ماظه من مګراه چخکارې د نه مجبوره چې کم مجبوره کارئته د نه سم را دی الله ماظه من مګراه چښکارې د دینا دی باره که یو قول دا علماء وی دا دی چه مراد دا دی دي دا دادوڑا لاسونه دي او مخ دی چه دا اللہ ما زحرم انها کی وی چې چه د دا دی نا مجبورن خو خوبا دی که یو قول دا, دا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہونا غالبا چه اغوائی اللہ ما زحرم انها نا مراد پڑونه دی دی زنانات به هر ګرځي نو د دې به مخ په دې دی به لاس په دې دې به خپي پټي ها صرف دې لار کا تو د پاره وا یو سرګه کډري احتاري نو جایز دا د چیل نیولو د پاره یو لاس د چیل نه به نو خیر ده با نور به د دې خپل پټي در اړ دي به مو حاچي بورګه به باندې نور به نقشاره کوي د ما زهره منه نه مراد وله ب نه ځیننه ته نه نهبخکاره کې یپل ځنه ته الله ماظهه منه مګړهغه چښکارې د دیناول اظب نه ب خو م نه او راوادي چېیپلی لپټې حال جو په خپلو ګریوانوو بامې دا د جاهیت ته یو دستور باندېقرآ چې په غ کې دستور دا چې ځنانو به لپټی یا په یا به پسارولي نو بسری په وګابه راز روان دکړی غاړه بيټول اخګارې دا نو قران وايي وليزرب نب بخموریننا راو دي چي دغه په لو پټي الاجيو بهنا بخلو غریوانو وبامين یعنی چې په دې کې پټ شي د غریوان او سينه ټولين خمر مانادا پټون کې نو هر هاغه لو ک د سر خته په کښکاري ګریوان په کښکاري د دی په سرول حران دي کا هغه هر چا سره هر سووک کې خلک بیاوت یره دا خو د داسې داسې مسی کوي حالان کې او په فلانکې کور کې داسې دي فلانکې کور کې دی زما کورم دلیل نه دی او د بل مولاکوورم دلیل نه دی او د بل مولاکووررم دلیل نه دی. کلوی انسان دی او کوړو انسان دی خو د هغه عمل دلیل نهدي دلیلقرآو سنت دی. نو جنارایلو پردې یو احتتب اخیږی دلی پسرل <سؤال> حرام دی دا پوکور کې دنه د پردې حکم می چې لو <سؤال> پټه به پسرې ګریوان می پټی هاه چې غاړه په کې نو لو پټې حکم سره ځکه خمر خو پټون کې دی وایي مالای د پټون کې و چې داسې پټ بکې نه حاصل و پټا سوا ولا یبن زینتهن نو دې اخیږی کې خپل زینت اوس زینت نو سم دی د بعض علماوي چې ممراد د زیینت نه اندامونه د زیینت دی لاکه مخشه غګونه شول چې بې کې د زیینت سی زونه چول کېږي اغاړه شوه داسې لاول په لاسو ک کووتیا چې بنړی ته چېلی چې شوي نو دینا دا مراد دی نه دا مديلاب دی نه زیینت ته هم نه نه دکاره کې خپل زیینات ته دا تفسییر دی تفسیری ماجددي د موونه بددل ماجد دریااددي رحمه الله تعالی الله رب العزت دی قبر منور کین الکه ژوندې دي مرد دی هغه په تنه لګیو یو ډیر بهتري نه الهن تیر شوی دی غالبا وفات دی ها دلان دی وایین زینت څه ده لفظ زینت عام هه لفظ زینت عام میں عبید تفسیری مدارک عبارت ذکر کھڑے ہیں کہ زینت ما زینت بہ المرءۃ زینت آغت جہدہ بیان خستہ گئی بل دبیزاوی عبارت ذکر کھڑے ہیں جو ال مراد ب زینت ما یم المحاسن الخلقیہ و زینیہ و زینت عام میں آپی دایشی حسین لرحم شامللی هغه حسن حسین لرحم شامللی دایشی حسین سژې لک زینو د حسن به انسان په بدن کې خصوصا د زنانو په بدن کې هغه مخ دی سینې دی لاسونه دی د د حسین زینو دی دا ټول په دی کې داخلي وی په یلان فیصله دا ده وای اس کې تحت مې هر و چیز آ جاتی ہے جو مرد کے لیے 22 شوق ورغبت ہو سکیں و اذا ذید لانی اغه ټول سيزونه راضي چې د سړي لپاره د شوک او د رغبت باعث ګرځي خواه خلقی هو برابر خبره کدا حسن پیدای شي وي مثلا حسن اعضاء لقد اندامنه حسن لاس لاستہ الله ورکرې دي پی الله هستہ ورکرې دي غالی خیستہ ورکلی دا ویختی خیستہ ورکڑی دی نویدہ مراد دیتینا خسنی صورت خیستہ صورت دی شکلی خیستہ دی خوش خیرامی پناز و انداز باندیتلہ دا ټول پا زینت کی داخل لی دا با دا پردو سڑو نا پتھائی پردی سڑی وړاندې پا زینت نخکارا کئی کېسي هو برابر خبره ده کدا زینت هر رنګ ای مثلا لباس خوشبو زیور پاودر و غیره برابر خبره ده کدا زینت د لباس وي کزینت د خوشبو وي کزینت د کالو وي او کزینت د میک اپي پاودر و غیره کنا طول ارص په کې را چې کم یو سیز نه سړی ته رغبت ملاويږي د هغه زینت ختاره کول سره او تنا روا دي هر ما چې پرونده ځای وکړه ته په خدای یې کینو کا ډېر عزت دعاګان می د زړه نو او تو خدای الله رب العزتی کجو اندي اسما دغه دنيشته کلا جون دي کډي جون دي الله رب العزتی ددو مر در اس کی او کو وفاتی ډېر مفکنه عالم دي اشرف علي دانوي سے مریدانو کې رازي د بیان القرآن به اسما حواله دي پکې او غوفی الله ربولول زد د خبر منوررکې ډیرې خکولې خبرې کړي دي ځکه دقرورنله فظام دی چې ولاب دی نه ځیننه ته هم نه نبخ کاره کوې خپل زینهته الله لی مگر تههن نه مګه خپلو خاوندانو ته د ځینف ګاره دي خاون ته زیین کارهکهه مخ کاره کويغاړکاره کوي لی چېکاره کوي بګړیخ کاره سر بهتو خیر دی خاون تهکارهکه او اباینه یا پلارانو خپلدا او ابای بولتهنه یا پلارانو د خواندانو ته نار دخجار شي نو څه خبر نه ده هغلم به به زینت کی ذکر کړل ای الا لی بولتهنه مگر ها خواندانو خپلتا علماء ذکر گئی خذ په اوس خبر ټاکول شي یو ته فرض غسل لګایي دیم چې فرض موز نه گئی ها دریم ځي خاوند د زینت و یو زینت نه کای نو پدې وهل شي لرومبه د زینت د ښکارا کول زې خاوند نو دا چې په کور کې د شون قران صاحب خبره وي د غوګل د غوجل موګي وي وی کوي یو کمی سره مې کمی سي او طرف ته سوټه لگېدل نه بل طرف ته چدنو بل سره لگېدل نو لوبړی سره یو بو یو تیزار سره بل شان بو نو چې کور نو تبا یې تیاره بلاده دا کار چېجدته د به هرلو خبره شي نو چېڅ سره ټولو پهځ راواچی نوقرران چې زینت غاره ک ډون بې ېخواون او نه یا پلاانو ته او اببول تههن نه یا پلارانو د خاوندانو ته او اب هن نه یا زامنو ته او ابنا ب هن یا زامنو د خاوندانو ته د بلې ښځ نه چې د بلې خځ کم زامنې هغې مخکې زینه کوې خیر دی او یخوا هن نه یاروو او بنی خوان هن نه یا زامنو دروننو ته او بخوااتې هن نه یا زامنو د خونددو ته او ننس هن نه یا زننا دیته چې مسلمانانې زننائ بد لابنی عباس رضی الله ان فرمي لا حلو لل المسلمةې انطر یودتون او نصررانتون ل الله لزوجها حالې زوج. یوي مسلمانې خله نهدي مناسبه چې یو یودی خضې وې یا یوه اییسی خض وي. وې بل کې ډېر مناسب دی وې د دې وجه صدلې الله تصیفها لزوجه ها اسنه هاونت د دې صفه تونه ذکر کوي چې ګوره فلان کوي دمره خسته دا وی هاو ما ملکت ایمانهن هاو له ما په دې کې هغه ذکر کړی دي چا کوسه غشتي هاو بد کردار ای نو پاک دمنه زنان به خپل حسن دا غینوم پټي ځکه چې هغه پردو سره د دې حسن ذکر کوي او ما ملکت ایمانهن یا حرمین دی چمالی کان دی لاسن د دای مراتب غلامان نه دی سړی مراتب ویندی او بتا بینا یا خدمت گاران غیر اول الاربه من الرجال چې نه دي خواندان په شهادت وسړونه ډیر بډا ګان دی نو هغه کمخ کنه کار کوي یا ډیر بډا دی او یا بالکل لیونی دی او الطفل الذين یا حما شمانوتا لم یزہروا علی اورات النساء لم یزہروا علی اورات النساء چنی خبر هغه پټو خبرو د زنانو د پیندې شو قران څخه معنی کوي وایي ابھی نه پہچانا اوراتې اوراتو کې بیت کو یعنی هغه معصومان کله دروڅو د زنانو دراز نه خبر چې سړیو زنانه کې څه فرق دی او د دې یو بر سره څه تعلق وی نو معشوم ته ځېښکاره کولی شو واللهظب نه بیاار جو نه نه دی راچی دا ځنا خپل ښپې چې په دیخپو کې کم پانزیب دي کمپټو کالی دی چې د هغې اوواز کاره شي نوې دپاره بخپې نه را چائ والله ظب نه بیا جو ل نه نه را د دپاره چښکاره کړی شي ما یوښ من ځ اغا چې پټه د د خپل زیینت نه نوبل قانون ځنانه اوله داې چې پټ زیینت به نښ کاره کوي کول خو پرې ده چې د هغې بمبل تهنائ ځکه چې په کې د سړی د پااره کشش مجووددي اوسکو دا پرې د نور نور ګګونه رو ته خ په ګاډ کې موبایل به سره ی هغه کاره سااس ب پرنګوتاششينو بیا به کله بند یو کله به کټ کوي کلب کله به چې نو دکشې دي وي پډی خپې د و زینت دنا حقاره کی پرا چول د خپل خو سرا و توبو ال الله توبو باسي الله تا جمیعن تولا دا ولي وی زکا چې دا غندو نه خو په مشارکه موجود دي نو الله ای توبو باسي الله تا تولا ایو هل مؤمنو نه مؤمنانو لعلکم تفلحون دې بارہ جدا سو کامیاب شي و انکه الايام منکم پنزم قانون د بهاي ختمول د پاره دین نکاح لنکاکولنی پر ان کے ہل ام نیکا کئی بیکک لاہ من کوم پتاسوکیں والہہ میں نے بعدے کوم اییم چاہته وئی چې خذی نہیں۔ مط لکی سوک کوئی چې کنٹ تئی خذے ملئیں۔ حالا کا خذ جوہاون دی بڑی اللہ دے ٹول ل نیکؤ کئی۔ پر ان کےل یاہ کئی بھی نیکاو لاہ من بتا سکئیں۔ نو بعدہ قانون د شریت ن خلافہ کا خذے بخاون مر وځه بسار سپروم په لیکور کې باس وې چار څلور دیوالۍ ته بناستایم نو سبای کار شرمولې دي الله بي نکاو لني تاو کوي بي نکاي مپرې دي او ان كهول ايامه نکاو کوي بي نکاو لرا منګم بداسو کې زمای او شا ګرځم چې ما وداه یاتې کنه بدر خان نړ به خوشالي ده هر څلې بګي د خپل غرس ته کې پوری او ان كهول ايامه وبدي د ډېر خوشالي ده وستا دي ما زه به تفصیل کوم کور ته ور شوو پلار دای چې دا دا د کټی خبر وکه که ما بیا به خپله کوي په انې هل امه نیکا ک د نقا له من کوم په داسو کې اوالی نه هوا نکانو له می بعد کوم د خپلو غلاانو نه کوم خپلو وندو لره چې کم نیکي غ ل نیکا وکه بد کار دا مطلب نه دی چې کې نیک دی نیکا و لکه بدله اونېګه زګروري ده چې منه شي د ارسنن مطلب به صالحین نظری ی المراد بالسلاحی معناه اللغویو مراد صالحنه پدې ځای کې معنا لغوی ده الصالحین للنكاح والقیام به حقوقه یعنی وګوره چې د نکاح قابلیت له و کنه خزه ساتل شي او کنه چې په بدن روغي او کار مار کئ اسنه جا خپله تیاې ته نست او صرف چېنو خلک او متل کوي و د او چې خیرټخي د چې داسې جا هغه خپله د تسی کردي داسې ډیرووشلومو چې او سړی کې د کار صاحیت نی او ښ نه شي زیاتغله بیان نه د په کارو اوال نه میې بعدې کوم چې خیر غواړي اوالی من عبادکم کوم چې کابل دنی کوي پهغ اماانو ستاسو کې ما کوم په دو ستاسو کې یا کونو فقره کوی دی غریبانان یغنهم الله من فضلہ مالدار وبک دیلره الله د خپل فضلنا والله واسون الله دی فراخله سن کی الی منافیا الله نکاو لوکه مالدار وب فراشی دی تمغورا چې غریب دی فهغه مردا یو غریب او یو خوان دی نو غربت عیب نه دی غریب کار کوي خپل مزدوری کوي خپل واسو مهنت کوي الله رب العزت او اجریت تمغورا ها بی خوانداره ورډ کارن کوي د سره نو بیا ته نه ځان لري وساته ځکه چې دوه بو دغه دو مونای بی بیا به تکم کم کم سمبالي ولیستاف بالذین لا یجدون نکاحا ځان دی وساته هر خلک لا یجدون نکاحا چې نه ممی طاقت د نکاح حتا تر دې پورې یوغنیه اللهم من فضل چا الله راګی دی الله رب خپل فضلنا ولذین اکسان مطلب څه دی اوسړي سره بالکل هیڅ هیڅ نه لهید د صبر و کې ترد چې س څخه پیدا کې که یو کور ک ته په کړیوننیلی شي او د خې خرچ پیدا کولی شي بیا د نکوکې مرات دا نهدي چې کې بر دو وکې او خم داره بګل د جووړه کې او ګاډې وختله بیا د نیکا کوي نه دا مطلب به نهدي. ح یوغنی هم الله من فضې تر دی چې مالدارهې دره دلر الله خپل فضلله دومره سولهوررکې چې د خځ له ډړه ی خورړاک کوو جاور کولی شي وال الذي نه ته غون کې دا به ش به چې دا ملک نه به به رو ال رکیږي چې کله یو غلام به استاپو غلامي کړي او هغه دغې غواړي چې زه به آزاد شم نو د سر لیکه لیکلوکا حق دی کتابت وسروکا چې به آزاد شي او خپل کارونه په خپل ځای کوي والذینا وغلامان یبتغون الکتابه چې غواړي حق د مکاتبه لیکل غواړي مما ملکت ایمانو کوم دغه نه چې مالکان وی خلاصونه تاسو کاته بوم ملي کلو سره وکي ان عالم تم فيهم خيرا کتاست معلومي فدي کي خير کتاست پري کي معلومي خير د خير نس مراد دي امانتا و قدرت على الكسب تو بوي کي جده د کار کولو والو هي هنه دي بيبي نه دا کار کولو شي او دارنګي د ته امانتم معلومي نبي اخر علي کلو چې زدور پیسي مال را کا او دي فَاتُؤْتُونَ مِمَّا أَلَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ وَرَغِيدَ إِلَى رَدِّ مَالِ دَ اللَّهِ نَهَا تَه الله دل درک دی یعنی ناسنا سب مال تهندو دی امداد کز کتو لور کا, کا، خیرات لور کا ولا تقريو فتاياتكم على البغاء هم قانون زور مګای بخبل پیغلم بی علل بغا د بهای ود بکای ان ارادنا د حسنن خصوصن کدی اراده قید پاک دمانه لتبتغوا رزق الحیات الدنيا دپاره چولټه وي تاسو سامان د ژوند دنیا الله زور مکوې خپلو پیغلو د بیحایو د کنجر توبو زور پیغلو با باندې سو اغه ټیم کې عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق د دوین دی هدا بهاري مجبوره کولي هي به زنا ته مجبور وي بی زه کده بیان پر خو دی نو الله رب العزت بخبلو پیغلو تخ طلوینځو د بهایایي زور مکوای د کنجر توپ چدي زينات مجبور شي نو زور باغيباني یو دغاو ها یو دا دزور د لکنن زمانه کې چي کیږي ها کی. غزور سدين داسي ماحول تا قصدن عمدن لي گل جهغي کې سوا د بهایایي نبل بل سينا لا کدنن زمانه هاستلي په کالجونو کې چا لکانو مي بگي جنا کوي می بكين ګړډ وړ په کالج کې نه استي نو څو په واديوم نه کېړ او کړي هم دی نو پردو الکانو سره لاسو سره ګړډ وړ نه ستل نو لز دینه گئی دی لاسو الکان دی شل دینه گئی دی شل الکان نه نو دی ماحول تلېګل دا دای مجبورې کولي پسینا باندې یګا چې دې زاسه زای ته تلې وی جا غځای کې لعنت د الله وريږي شیطان وسوسې اچي او تعلیم د قران او سنت پکې نه او هر یو چې دا میدان تر ازي نه راخواس کوي په ځان باندې چې راخخ کارشم چې د بابخ کارانشم نو کپلوکی په میک اپ کې بارسه چې خوزان سره وسی کوي ما الله وی ولا تکرحو فتیاتکم علی البغاء دا رنګي داسي تعلیم ورکل داسي سيزونه وتو خدل لکه ډایجستنګ د دا دنن زماني اخباراتو چه هر اخبار ګورینې د زنانو نیم برهنه تصویرات و درنګي ټي وي کمپیوټر او او دا سيزونه دا ټول پدې باندې د بهایي زور کولې خصوصا موبایل دنن زماني د ټولونه لویه پلیټین لوی ناڅور پدې ملک او پدې وطن کې هغه د موبایل او د انټرنیټ دا یوبل سره درا بيته دا, دا, دا, دا زراي دي الله وای دا بخلو جینکو بخلو الکانو باندې زور مکه وای او دا د نن زماني زور دی زکه دا هر زماني خپل زوري لکه دا نن زور سیاسی سياسي ستا صاحب دی سوچ به قبضه کړي نو دي ټول نظان ساتل په کار ریږي کم شي مومن مسلمان زنانه او نارینه جنا ته مجبور کړي او جنا طرف ته راولي نو دا زور دے باندی دے بچکول دی په دي باندې دي نظان بچ کول په کارږي و ير دا خو خوشي اومدي اودې دې خې استعمالو به کړې دې زمانی ضرورت ته یا ضرورت ته نو سلوله به ضرورت یې کور کې یو کېده چې مشرخه دې سره یې سوال جواب سره کیږي په کور کې دا هرې زنانه سره دا هره الکسره دې ته ساده ته یو ير به غیر د دینه گزارنه کېږي دا چې نونو گزاره کېده اوسنه کیږي الله دې زمونږ استادو د ټولو بهال رحم وکړي خوته ګورو خره تخکاری چې دې د وژنې سوره نقصانات وشول سمره زنانه صوره عل جنوب انبرېملګې دوه متونه په اوله کېدل مور پلاری او شړ مول وسم دا خلق نه پوي وي یره دا خو بس بایو کیس دا سي اوشنو زمالو خدای سے نه دی نکسبا ګوري عوام چې تهوتی وو هوي داس چلو شي نه لای په پیغلو د کنجر توب زور مکووي ولا تکرهو فتياتكم على البغا زور مکووي په خپل جینکو د کنجر توب ان ارتن ته حسناں کدی یره دا کېد پاک دا ل تبته غواه ځل حیاطیت دنیا چې د پاله چې اوړ ټوي سامان د دنیا هال د د سه لږلی ده ویره ل تعلیپې کوصلله سبا بهله ډیې پیسې ګټي الله د دنیا د غرض دپره د دنیا د مال دپاره په خپلو جنا کووبې د کنجررتوب زورونهمه کوئ پهمن یو کېحون نه چا چې زور کو چا چېد مجبوره کړی چې شا به زرشه دا کار کوه دفه الله بشک الله من بعد د بس دو زور کورنا پا غفور و رحیم بخونگے محر بانده ولکد انزلنا الیکم آیات مبینات احکامات سلسلہ پا دیده ختمیگی اغا احکامات چه باغی سر پاکیت دماشاری رازی غالب و اکسری حکامات ذکر کڑو الله وی ولکد انزلنا الیکم آیات مبینات تا غالب ذکرام چی اوسو بروس سم ذکر کئی ولکد انزلنا الیکم آیات ان کن مومونږ را لیکلی د داونه مبا یناتن وا یان کوون کې موبا یاتې نښاره کوون او نمونې د خلکو من قبل کوم چې تیر شوي د ستا سر دپاره د پرزګارو اللهرو سماواې ولار د دیت پهقرآانو مجدید کې په اعتبار د معنا سره مشکل هم دی او آسان هم دی زمونږ استادانی چې په کومه طریقه لګینودیر اسان نه او دا د مخکې لپاره یو مثال هم دی الله ادا مختنی احکامات مې دتول ذکر کړو و جسدا وي وجدا ذا چ الله رب العزت پرې اسمان او زمکه کې رڼا غوړي ها غیر رنا د پر الله نور پیدا کړې ده اسبو پیدا کړې ده استوري پیدا کړې ده ځا هي رڼا ده یو د باتن رڼایي د باتن د رنا کول د پر الله د احکاماتو لري ګلې دي الله د باتن د رنا مثال څنګه دی الله غو مثال ذکر کوي الله یو سړی چې زما پر نه باندې رنا شو زما په نور منور شه مثال دی غو کېده چې د دره نه بسنګ ای وی الله نور السماوات الله نور د اسمانونو دی ولار د دې زما کې دی نور امام مجاهد عبد ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او امام مجاهد رحمه الله هغه فرمایي چې يدبر الامر فيها الله انتظام کوې د کار په دی اسممان او مک کې الله نورو سناواتی الل د انتظام کوون کې داثماننونو دځ کو ممسلو نووری مثال درण د الله مثال जाثال د توهید الله زړ د مومنډ کې دا ټول به سری. مثال در انا د الله د توحید حوصله د مؤمن کی دا څنګه دا کمش خاتن مشان دی وی درچی دا فيها مصباحن چباغي کی دیوی المصباح فی زجاجتن دا دیو پرتای پېښی شکی او از زجاجتو دا شیشه دا سی صفائی کانها کوكبن دریون تبوایت استوره دروخانه پلکیدون کې چمکدار یو کدو او بلو لشی دا ڈیوان من شجرت مبارکتن د تیلو دون برکتنا کنا سیتونتن جاوانا دا خونه دا لا شرقیتن ولا غربیتن ند مشریکی دا و نمغریبی دا یعنی دا اطرافو نده سمت لبه دا دنیا ونه نده مراد بیج تفصیل کم بیاده توامو یکا دو زیتوها نزدیوی رنا ده دی یو زیو چه بخپل رناو کین یہ کا دوزے توہہ نزيدی تیل دریں یوزی او جبخبل رناو کی ولولم تمس سنار اگر کو را رسگی دی تور نور نہ نور رنا داد پاس درانا نہ حاصل میسال لارے گورا دیوچ ب میدان کی بلی نور نہ اید مر نہئی وک فرئی وج کلا کمری تر دن نشین نور نہ ای لگا غون دا تی بیا دا کمری نه په او تاک کې خو د شي نو بیا نوره را راغونډ شي او تی بیا دا غیده پاسه شیشه او صفه شیشه کې خو د شي نو بیا نور تیزه شي او بیا چې په دې کې د نسل اوم داسي چاغه د پاکی ونی برکت ناکي چاغه لوګي نکړي نو د دې رڼا پلګ هغه نخټ میږي دا ډیره مضبوطه مزیدار او خستر نه دا میثال څه دی د پندای شیخ القرآن رحمَهُ الله وای دا میثال یو د اعالم او په دې کې د توحید د الله په دې عالم کې د الله د توحید نه ښخوري وای دسي وی هر غیا کې از زمین روید وحده لا شریک لهو گوید هر بوډه چې د اسمه کنه له ځینو دا اواز کوي چې الله یو دی په دې هر یوسیز کې د الله یوواله پروتو وبعدا الله راغون کې د انبیو او سينو ته انبیالهه مسلطه او سلام الله رب ال عزت دې د پرولګل لګراغون شو تحقيقې خو دې شو او د انبیو او د سينې څنګه وي وېدا پړکېدون کې وي لکه دا شیشه چې پړکېدون کې وي بیا د دې د ایمان د حاصل لسنو وېدا د اغونې د برکتنا کنا دا غې د تل حاصلو چې هغه وحي نو دی یوی رنا دا پاس بلا رناوا دا بلی دا پاس بلا رناوا دا دی رناڈو چه دنسو انتحا نشتیه بلده از منگو استازان ذکر کئی چه دا مثال دا مومن او داغه دا کی دی مشکات دا سینا دا مومن او زجاجا شیشا دا زلو د مومن پده کدن نمیصباح دیوچه کمدا دا ایمان او اقیده در مؤمن پدې دی دیو کې د نستیل د ونی برکت ناکي چاغه ونه د خونه دا مطلب د مومن مسلمان ایمان هغه حاصل له قران مجید نه چاغه آسمانی کتاب دی او د دنیا کتاب دی نه مت مط... حاصل دار او وطن چې د مؤمن ځړه په خپل ډیر روخانه استعداد د قبولیت د ایمان پکې وو او دا ایمان په مخه خورولې شوی نو چې کله د ترناراله ایمان نه را راغ او د دې ایمان بنیاډم په قران باندې پاک تيلو که چې ایمان په پاک او تيلو نه او دا دی په خړه خړو مړو تیلو باندې بلای راغي او در زه رنای وس خبر اخلاصا لږی ته چې سینم هغه ششم بیا تور کی که سازو خیالي د خورو تيل پلاټین کې جبلېږي پداسي زایني کوسمشت کنه دا ټین کې جګله بلیږي نو چې لګټیم بل شي نشي شیشه شیشه لا چې د ټوله ارتور کی کنه تورېږي چې لږې وبګن عاشیشا تورا کینه بیا په کپړه صفه کوي خو چې تیل پا کی نشی شیشه نه توريږي لږې نه کوي نو چې کم ایمان د قران نه نی حاصل بل سن حاصلي خو بل شي خو سره عبادت غسلو او سینه هرڅ تک توري شیطان کړي او چې کم ایمان حاصلې د قران نه هغه سینه منورېږي دا میثال د دا کې دی او د سړ د مومن ممسلو نورې مثال درنا د الله ت سړ مومن کې تمش کاتن پشان دیوي دری چېی دی في یا مدهون چې با کې ډی وي م دا اوفی زجا جا او دا ډیوه پرت پهشیشا کې او زجاجتو او دا ششه داې کان نهه کووقبدو ریون طب چې ستې د پل کېدون کې یو ک من شجرتې مباره